la estación central, que no estaba corta, bai. El túnel, el túnel. Bai, enengo zulo netatik, bai, beti bezala, ebazkotan bezala, hortaukazute, bakitatzeko abotxain, zuten zuten, zuten, netran, nagoelako, eta non eta hamburgoko metroan. Bai, de berriz, urte berri honetako, eh, bai, urte berri ari, asire, mandi gula, urte berri honetako, saio berria edo lehenengo kronika hemen hamburgotik eta, bai, nere inguruan jendea lanetik etxera bakoetxabede liburuari edo ordenagailuari begira e, ez duotxik egiten eta, bueno ba, urtarrileko gironetan eta, bueno, ez da bai <laughs> da dizian, eta zuengana gana iritsi dian aldizak direla eta badaketu ze Ba, bai, eh, refusiatuen guduzko gidoa, edo, ba, horchez <girrisa> zabilela, endeak ezkati dagoela, eh, eta, bueno, komunikabidek eta bezzen baitek, ba, a... Honura ondia, atera diote ba, urte zarreko gau apetan, e, bai Kolonian, bai Hamburgon, bai zenbait diritan. Eta, bueno, esan guluke ez lenengo aldiz, eta ez, eta ez dut honekin e, e, eraso hauen, jarre hauen em, ba, garrantzia edo e, gutxitu nahi. Baina urte zareko gauetan da, hain zuzen edo urte berriko euforiak didela, alkoholen euforiak eta zakizteren euforia didela eta ba, badirudi eta gizarte honek eh, modua erradoan hartu duen eh, eztipika sí dela eta ba, ba, bon, ba, e, izan ditugu hor e, kolonian bereziki emandako fenomenoa eta ni fenomenotsak ze e, nuke ba aspektu edo asko daudelako hor hutsuzen, sea aski eta ikertu beharko lianak ni soziologa, sociologa baina gustu dut hor e, Ba, sopa nazioretan eh, aspektu asko elkartzen direla eta asko eh, nere gustokoak eta <laughs> zuen gustokoak ez direnak alde batetik kan jarrerak existak hori lotutako eh, estereotipizazioak eta etnifikazioak hor gasatea nungua den eraso egiten duen hori eh, Nolako itxura daukan, ea, e, lungua izango hote den, eta onirotikare, ba, benetan, e, noizpikan, da joen Alemanian, errepuziatua den, ez den, bapatean bon. e, ba, e, erasoari, bedari e, kritika egin beharrean, ba kritikatzen dana da, agian. Ba, bai azkenean, garrantzitsuen da, ikusteaz den, izan den erasoa, noren kontra izan den, Baldintetan, o sea, no, den baldintetan, eh, osea, no da ezbait que no la berta cende en erasatzaile haiek gizonezko hokiek dela ba, eta non la ema tendente, esto es que no zer dela eta, eh, eta emakumeak ikusten da hostali bezala, mm. zer nun diktatorena berresio behar hori, eh? Oie nikuste utziela eh berrien puntuak, aipatzu berdin puntuak eta gainontzeko guztia Ba, azkenean, bono, ba, erabiltzeko aspekto bat e, izango da, eta erabiltzen ari, ari denak. Ez? Azkenean, ba, eraso marxistak ez dira, dira berriak, sepsismoak ez du, berri dik, eta... E, eta bono, Hemen eta eta beti salatuko ditugu e, mota honetako erasoak baina hori da erasoak dira aipatu berdienak ikizonesko e, auenantik atzume erasoak eta moski e, urrundu ba e, hon daitezkezu idealizazio rik egin ba e, ez errepuzatu linguruan eta ez, e, espainan, dagoen erabilera momentu honetan e, araponia matematiko genetabilera beste bada eta hori bon, hoy izan biskat e, atzetikan da genuen bildurra nola gertatutako izan eskenekie mannen bueno bon, e, da desmontatu men sortzen ari den e, baitmontai ziraragarri hori ba eraso hauetan tolatuak izango te ziren eta gure libertateen aurkari jartela hipokresia popresia utzara ba enen eta demokrazia direlako hauetan bi essencialako askotan libertateetaz eta kezkatzen eta orain badirudi ez daida da, hau hasia e, izan lemoztizan ba e, aseinerlozio e, asein eta zi ke da zein mundu eta tipi ba, ba datostena repujatuada eta anorario murrizko duten eta bat zapatean baziru dien ba gizarte lemana ba arte arru horrerako jahela bueno e, nei guruan e, dago eztabaida eta mingarria da zentzuzetan horretan ba, e, zenbait refusatutako egoera pa ba, arriskua hartzen delako hasiak dira edo ik, zorroztu dira refusatutako kontrako erasuak zorrostu eginda ere balerri berrien eskaera legi e, asiloaren legea eztzuko eskaira zenbait ne gizartetik e, edo komunikabideetik datoten baita agotzen aldetik eta asia dena da eta on, hau badakagu askotan estatu batetako irudia eta baina asia bida alako serifak edo sortzen e, hauek edo da e, e, kalde zibilak edo pentsatze duten arba ah, poliziat eh, ez duela, beraiek nahi duten betila babesten, bukero ez duuz, eh, poliziat babesten duen, ikon janauen ulermenean eh, ba, bueno, beraiek hartzen dute justizia horren eh, e, e, justizia hori eskuan, eta bueno, ba, ba bila duk naiz e, dertatuko den urrengo egunetan. Nah, Txakurbekin izakaleratzen dira gauetan, bera guri denoinen baita gabezen ba, bateko. Hau azi hada ya ja, duzel dut eta dauz hauekotak egun bezala e, azkar zabaltzen dira. Bera, bai, izango dugu oneta seguraski txurritiko garrra, eta txurritiko aukera, eta eta e, ba, dauzak altatotan baretzen badira ere, ba, bentsatzun ez azienan esan beten bezala, ba, giroaren oktertzea edo giroa ospintzearen bildur gineala, eta ez dakitzen momentu hori zorri xarrez iritsi hau bai e, ba, noski honek lekua behar gaur gure azteko kronikan ba, ez, eta ez dugu edo saiatzen dien komunikabide haundien eragina eragin pean ez aritu baina bai bai badala gai kezka bat edo, edo ez da bai da interesgarri eta kezka garri bat eraberean Baina honekin batera eta modula laburrean bada ere, bogoratu nahiko duke ba, urte hori eta urteen epetara itzeiten bat badugu ere, urreko ba, urtea juntzala eta kurdi zarekin datortigun e, infornea, ba, ere in, ez ezkorra dela edo ingarria dela ba utzi dituen utzi dituen e, Man, eta bitimengatik azken batean, eta orain e, modu laburrean egiteko, eta horrengo astean e, hartuko diogu berriz, zailoni, baina, e, bueno, ba, gerra egoera, egoeran daude kurdistanen Turkiak erasotzen du, eta ba, erotreguaren e, ba, horretik erasotzen zen moduan edo modu e, Gorro, e, e, ere, eta, bueno, zalatu behar da ere, ba Alemaniak eta Turkiari, eta ez da edo bako batasunak, ba inguruan, eman nahi dion, babesarela eta, eta, bon, bat gugutibu oiek repusiatuen onerako, edo armen onerako, da, gu askoen, gu guzion kalterako, e, izango diren e, laguntaz direlako Eh, bai, duzatu da berriz ere gaurko kronika, baina eh, eti tartiak bitxugula eta ba, hor daukago hitz egiteko eta gauzak salatzeko beharra, eraz eh, nire metroko bida eunek jarraitzen da eh? e, du ere, gaurkoz utziko dugu eh, ja, amurroko kronika hau, ho, baina horrengu aztean. Jarrituko dugu gaiak eh, dauzkagulako eti bezala hor pilaka, eta bueno, zer, edo valido marago astenetan badakizue berehala kontatuko dizuetela